və bəhara rəhməhullahın vurur ki, bəh al fil məscid. Yəni məsciddə başlamazı pozan bir hərəkət eləmək. Məsciddə. Və burada Rəhməhullah ibn Huyeyrə buyurur ki, bəz peyğəmbər sallallahu əleyhi Mələklərdir dua edər. O vaxta qədər ki On namaz qılan yerdədir. Ta ki məsciddə deyil. Və ya ibadət edən yerdədir. Azadotluq məscidləri. Və dualıdır o vaxta qədər ki, onun dastamızı pozulmayacaq. Adam belə ta ki biri məscidə oturub namaz qlob oturub, əsdə oturmağı özü cavab Əgər məsciddə düzgün oturubsa ta ki oturub, zikirləyir və o öbürsinin namazı gözləyir və ya, Qur'an oxuyur bu cür məsciddə oturmaq oturmağın hələ aynınızı salıq qazansın amma ah, məsələ, oturub qiyibə əcədə o salıq qazanmır, oturmağına görə əksini günah qazanır aydındır və e, deyir, əgər hələm dastamazı pozulmuyur hələm oturur məsciddə mələkələr ona dua eləyir, deyir ki, Allahım onu, Allahım rəhmət ona Yəni, bu mələh filan duansızdır. O müsləman çınan azıq ki, meçbdə oturur, lakin dastamazı pozulmayana qədər. Və ədə, ümumiyyətlə, bu məsələ Buxari toxunmalarının məqsədi nədir? Buxari, rəhiməlullah, cavab verir, onlara ki, onlar deyirlər ki, dastamazsız meçbdə girməyə olmaz. Buxari cavab verir ki, məsələ girməyə olar. Aydın bir, fələd savab olabilsin, Aydınlığı, və lakin məscidə girmək olar dastamasız. Lakin tiszə dastamasız məsciddə nə var? Birinci məscid dastamasızla girərlər. Dastamasız girib sağ nəsə işim var, ya söz deməyə bilərsən, aydın bir müddət kəşə gözləyə bilərsən, bu heç nəmas. Amma çunublu girmək olmaz. Çunublu dastamasızdı, dastamasız məscidə girmək olar, ancaq çunublu yox və onu göstərir ki, daslamasız girmeyi olan mescidlər Buxari inşallah onlara cevab verir ki, bəs piyambar sual isəm fəqlə dedir ki, yəni, məleklər duadır, yanır. Ama belə isə, yəni, nəhl olunmuyub, daslamasız mescidi girmeyi. Və sonra burada rəximluqullah göstərir ki, həmçinin, yəni, yəni, bu hədisdə faydalardan da biri budur ki, ə, Daşdamaz pozmaq məciddə məciddə zibillə meydan da ağırdır. Yəni məciddə türmək və s. Çünki türməyə kefarəti nədir? Kefarə var. Silmək və torpaqdırsa çevirirsən torpağı, aydındır? Təmizlənir. Və lakin elə isə bax ki məciddə sən yel çıxdı, daşlarınız pozuldu. Başə, bunu örtvə üç kefarı yoxdur. Ancaq getmə çıxım, getməyənsə dastamaq bu ondan da ağırdır, yəni. Və yəni Buxari məsələn 100lə nəsitdə məsələ, məsələ oturmaq gözəldir. Qran lakin nəsilə olan hərəkətlər. Nədir? Zikr, elmlərisi, elm, elm tələb etməyi, soruşma, sor, soruşma, Məsələn, namaz qılmaq, bucür, quran oxumaq, bu mələklər dua edir. Və sonra burada Rəhmetullah başqa məsələdir. O da E, -bun mescid. Mescid, ve bunyan-il mescid mescid-i məsələləri və burada Ebu Said'in rüvayətini getirir, Ebu Said'dən əsər getirir və Ömer ibn Khattab'dan əsər getirir və Anas'dan və ibn Abbas'dan rədiyəlləl həmə Hamsın, Allah tələləl həmə razı olsun əsərlər getirir, Hədi, əsərlər ki burada e, Hamsı hani, gösterir ki biz məciddə çox dişəndə də gələyir, çox bəzətmək də olmaz, çox bəzətmək. Çünki piyambar saha də buyurur ki, hiyamətin əlamətlərindən odur ki, məcidlər bəzənəcək. Namaz qılanlarla yox, naxışlarının şəkillərlə. Aydın buyur, cəmaat, axır cəməndir məcidin gözəlliyinə şükürəcələr, cəmaatı yoxdur. Məcidlər çoxdur, belə məcidlər bomboşdir, olan ki, şey, içi naxışından dolu. O deyil, aydındır. Və necə burada İbn Abbasın təvarətində deyir ki, məqsiddə bəzənəcək, necə ki, yahudlərin əslənələ bəzəyir məqsidləri. Yəni, ibadətkələrin. Və burada həmsinin, yəni, Buxari, bu məsələnin ümumiyyətlə, məhkür olmasın qeyd edir. Və bu babda, bu fəsildə bir dənə hədis gətirir. Deməli, hədis Salih ibn Qeysan deyir ki, nafi deyir ki, bəs, Abdullah ibn Abbas onlara rivayət xəbər verdi ki, məcid, Peyğəmbər salasının vaxtında məcid necə tikilmişdi, yəni damı xurmalayan yarpağınlarından idi. Lə, yəni, çox sadə idi məcid. Ola ki, Rasul salallarsa, Abu Bakr, Omar, Osman, Ali, Abbas, hamı ordu mənaz qırıldılar. Aynında görb, bərəkətli idə özlü məciddir. Bəlkə divallar heç nə. Yəni, bəlkə də, də, də itələsəyidən, dağlardır. Yəni, nə nəxiş var, nə heç nə. Və damdə, hurmai ərfaqlarından. Və, deyir ki, burada, Ebu Bakır gəldi, heç nə dəyişiliyə olmadı meclində. Nəcə var edir ki, yəmbrə səhəmətdə? hələ, heç nə ömədi. Və Ebu Bakır ümumiyyətlə, sahabınən çində en çox, Yəni Peyğəmbərin ən çox, yəni həssini dəyişməmişdir. Hətta Usama qoşunun, Peyğəmbərin səhərinin hasılamışdır Usamanın qoşunun döyüşü yolunağa. Bu, Usama da, radiyalların hücəmanı, 18 yaş. Hətta Omar bin Xadda və bəzi sahabələ gəlidirlər ki, ya Rasulallah, bəsus, Usama calandı. Usama calandı, sən onu qoşun başlısı. Ola ki, o axt ki, Peyğəmbərin səhərinin əldəri, hamı sustu, məni hikmətdir, məslə Və Peyğəmbər salsan vəfat edir. Əbu Bəkr gəlir, ən birinci məqsədi nə olur? Əbu Bəkr gələn kimi dövlətin başçısı olanda deyir ki, Usamanın Usamanı, Usamanı qoşunun göndərmək lazımdır. Balaşə deyirlər, bəs vəziyyət ağırdı. İslam dövləti, bənim səlamanlar siz bilirsiniz, Peyğəmbər salsan vəfatından sonra bir az doğrudan vəziyyət ağır idi. Balaşın Əbu Bakır dedi ki, yox, beyanbəl sahasını deyib ki, Usamanın, zeydi, Usamanın qorşunu göndərin. Və təbii, Əbu Bakır da qaldı, çünki xalifə idi və artıq başqa çətin məsələlər çıxmışdı ortaya. Və həmçinin Omar və Xatabı da gəldi Usamanın yanına, amir-ül-mümini, 18 yaşdı Usamanına, icazı aldı ki, qorşunun əmri Usama idi. Dedi ki, icazı edirsən, Omar da qalsın. Əgər Usama şey düşədi, yox, Omar gedəcəkdir. Ömər deyil, suhaq qoşundan qaçmıyıb döyüşdən. Aynındır, xüsusən Omarın Abu Bakr. Bu əksinə, həmişə Peygamber ayandırlar döyüşdə, müasirə deyilə, xüsusən onlar əksin. Ona görə, Usam və verir, Omar qalsın. Bu söhbətlərdə, Abu Bakr məl, Usam, Omarın fəziləti var. Birinci, Abu Bakrın sünnəti necə tətbiq eləməsi Peygamber dediyin, əspd cümləsini də dəyişmənsə həcsən omarın fəziləti var təkəbbürlük olmayan təravəkar əməyat havalma ayındır ə fikirləsən usaman 18 yaşdı lakin omar onu xəta verişinə bu lazım onu demək səndikə kifayəti yox gərrlər usaman ayamadılar ki bəs belə belə və usamanın bahtını tutdu mədinədən çıxardı çıxardana san abubakr Yəni, atın sürdü, Usama tutub, apardı, Usama da canın oğlan, deyir, ya, amir el-müminin. Abu 61, 2 yaşında, sallallarsan balaca idi. 63-də də, tutub 61 yaşlı, Abu Bakır və əmin el-müminindir. Usama tutub atın sürür və bəzi Lass, fəzilətdir, e, bəzilə qədlərində şəkşibə olanlar, iblisin vəs-fəsələləri fəziləti də tən görürlər. Çünki qəl belədir, ayrındır. Deməli, sonra deyir, Ömərin vaxtı gəldi. Əmərin vaxtı gələndə, baxma, Əmərin vaxtı İslam dövləti böyümüşdür. Aydın da, baxma, on il. Və biz də Əmərin vaxtında, ələxəndə, İslamı qabulləmişik. Ən çox biz, xüsusən Azərbaycan xalqı, Əməri təşəkkür etməliyik. Əməri çox rəhmət oxumalıq. Çünki onun fəziləti üzərimizdə çoxdur. Aydın da, çünki İslamı biz onun vaxtında qabulləmişik. Və səhələ olsun bana. Ö Ömer'in vaxtında biraz bina böyündü, yani meçid, biraz artırıldı meçid, çünkü mümkün de öldü. adam çok idi. Yani eğer bir daha qarip alimi deyir ki, on il Ömer ibn-i Hattab halife oldu, eğer on ilde olsaydı bütün dünya İslamı kabul edecekti, yani her yer alacaktı. Yani yakışık Ömer öldü on ilde sonra, yani on ilde kalsaydı kutarda bütün dünya, hamısı İslam devlet olacaktı ve Ömer'in vaxtında karıştı, lakin Ömer hiç denemedi. Yine sadeydi meçid. Aydın bu. Yine yani o taşlarla ki o parçalarla ki tikilmişdi, hala o parçalarla tikildi, yine tekrar artıldı. Ha. Lakin o zaman vaxtı geldi, orada daha da arttı, büyüdüldü meçid ve biraz değişti. Mesela taşlar getirdiler. Artık. Aydın bu başlar gətirdilər, dam düzəldi artıq mənyən şeylər, çoxlu şeylər gətirildi və artıldı, məqnid böyüdü və mənyən dəyişili oldu məqniddə yəni, söhbət gedir, Peyğəmbəl sahası məqnidindən və burada, yəni, Buxari Raximunullah bu cür rivayətləri gətirməkdə yəni, məqnudu odur ki, sünnəti göstərmək istəyir ki, sünnətdə sünnətdə odur ki, məqnidlər bəzənməsin Mecidlər sünnet tədərə görə belədir ki, mecidlər bezenməsə daha yaxşıdır. Mecidlər bezenməlidir nə ne? Orada namaz kılanlarla, tohid əhlində. Qayda əhlində, tohid namaz kılanlarla. Mecidlərə bezenməlidir. Amma mecid, məsələn, elhamdə bizim mecid elhamdə sünnetə uyğundur. Ne nəkış var, ne heçnə. Elhamdə biz fəqirliydik mecidlə. Allah səhvələ, Belə məclislərin sayı artısın. Amin. Allah bilir, bəsdir Allah.